مولانا با زمین سیب دا لبزی ترجمان چپا مدرسا دارلو قران کالو خان که پسند دو دار پانک شویران دا دید ملاوی دو پتایست ساتهی اشادی توید سنت که سلت این سیریز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر رو سوادی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 نور جوتابي دا څنګه اندازه کې کېده خو خذو سيذرك حق له اړتیا سره واخله ان الله اعد للکافرین یقینا الله تیار کړل د بار د کافرانو عذاب مهین عذاب رسواکونکی عذاب رسواکونکی ذلت ول دا کافر لپاره تیار مسلمان ټوګورا د سره هغه خبره نه چه اگه را دا پا جهات کی یا را دا پا موز کی مخیل گرزی اده دا پا نقصان رسی لگه مختی منه کلو دا نشید سی زنو نا چه ستا پا عبادت کی دا نشید وجه نقصان رسی نو نبا کی ستا پا جهات کی دا نشید وجه نقصان رسی نو نبا کی دا اگه کافر قام ده چه یا وقت که دا سشیو مسلمانان پی مقامون ته وچه تا اگه اخپلو که غیزه سیو چه نو څنګه مو شراب سکلو ا دې بده پرتو چې دشمن پراره کړه هم تیار کارو نو باڅړو سره څامه کړو او دې بده قرباني وکړې حلال کړو نو کله چې کافر قوم دي اشرابن کوي ولاشي کوي نو تو به مو قومو می نو مسلمان تاسو سره صحای چې تارې چرس کلي یا دې فورډرس کلي او یا دې دغه شانته شراب سکلي اته پروته په دشمن راشه تبه چرګ خپلت نه کی یا ته خوراګ کې دو نو مسلمان فوج خوراګ بسې بس خیادان وړي چې وایخ لزان سره بیګامۍ اګادو خوراګ لري وکړه نبی او پدبا نه یا خوبره سي یا بناراسته را سي ادا ګره د جهاد سره نه خای صحیح مجاهد بلک خوراګ کې او چاک چوبن وې ویخ به تازه وې نور اګه حاضر نه بزان ساتي چې اګه سره مداهنه تر زده فائدا قضيتم الصلاه دا بسکلي تاسو بورکه مونږه بذاغه حالت کې چې خوف دي ير نه فذكر الله بس یادوي الله لرا قيام او قعودا اولال يوبنستي وعلى جنوبكم اطقلوا الخنوبن دي ګورې د مونږ شکل خداګا شو خدای ذکر د الله د دې وخت کې د کوتا اجازه نشته کولا کناستې ګباره کي نو با ذکر قواد الله پاک ذکر کو چارہ کمی به برشی فیز قمن ان دوم گلی دا سو با امن شه فقیم الصلاه دا پابندی کرے دمن نو ګور ایتمینان چراژن بیا به دمن پابندی کوي یو خدا خبر شو چې د جنگ په موقع کې اومده موس پر خو اجازت نشته کدا چې حالت وي چې امام جمع کولی شي کنه په دغه ترتیب باندې خدا شه به جمع وکي کدا دوا دوا ډړلې وشه کدا نه کدا نبي محمد موقوف شي نو ځان ځان له مونږ کی خه دا شانته بڑا غنښ کولې مونږ نه پر سر له باندې نه پر سر له کی کداږي په کوم موقعه نه جوړې دا ابي ابو مونږ کدا کی پریمه نو څه قضا راو ګرځي خو یو ګوره تر خپل حدا خپل کوشش به مونږ نه پری دی ښه ان الصلاه دکان ادا للمؤمنین کتابا موقوتا یقینا منظور د په مومنانو مسلمانانو باندې پره شوی په وخت وخت باندې معوقتن وق و لازم خبر دی چې مو خپل وق په کار دی لا زممون ټول له توفی قرار را کې چې مو په وخت باندې کوو ځکه مو خو به ټم پراز دیروس تو غ بیا دی خپل ته بیایت خوب د نه تختې ته یا ټول تا چې را شهته مو بکم کلک د شومه نور وق خود د منزنده دی د دمون چې کم وخت دغې له ه راه ځان ته به مومون نرووکې دغه کې په کار دی او مساله زموږ ډېر اهم او ضروري ده قیامت کې برځته پوسکیږي اولخه په د عبادتو کې نو دغه خلق به سکیه نه چغې نجاهد دین له دشمن یا ردان ایاه وتوی بل موته ی کور موته چې پاسه کنه مونږه کا خلق دغه سره کوله کولې جمعه تعالی ش مونږه نه کوي اته بس پروتین اڑس الکه نه زمونږه کا می ورته وي ناغر را شي باروګر د لوګر د چکرو لګه د <تصفح> <آسی> مخله کې <سکیو. تصفح> او مونمونزونه کې که نه د چې د سره به س کوو د د باه ک د مامان اوځان یو خدا و چې مومون د قدن نهکو کااف شو او دویم خبرداره چې نه جل تهواچ کافر نه د هو که داسې روانه خبرې نو شي بهموور ند شوي دی نو سوچ په کار مسلمانانو لخه ولا تهنوا في ابتغاء القوام ترغيب قدالتا سستی ما كه پتہ لب دے او قوم كي ان تكون تعلمون كذريتا سوچ دل دي گے فانهم يعلمون كما تعلمون وسيقينن اغي دل دي گے سنجتا سو دل دي گے تقليب كان غير وصفن نجللي من الله لا يرجون او تاسو مه زړه پیدا لاله دا غو سو چې یومې د نساتی پراتون کې وخت تاسو غو د لاله اومې ساتای کنه د باخنې د اخراتو تاج او سواب او د هغه خدای خبر هم او بیا هغه همت کې لګیالي نو تاسو له سستی کوي ولا تهینو دا راستي بالکل نه ښه وکانه الله علیما حکیم دی الله په هغه حکمتونو والا اتم حکم ذکر کړي چې فیصلو کې په کتاب چلانه ذل کړی ان انزلنا اليك الكتاب بالحق یقینا نازل کډه موږ ته دا کتاب په حق سره د تحکمه بین الناس چې فیصلو کې کې بما اراک الله تاسو چې خوذلی ته تعالی هغه احکام ددين چې ته پاږی باندې خلقو مځ کې فیصلو کې مسلمانانه کعفریه یوهودۍ سره چې چې فیصله د حقو کې دا حق فیصله راځي په قران او قرآن نه نه قرآن په قانون باندې وکی یو خو اسخ دا عادت ګرځولې چیرې قرآن موږ کې کېده او قرآن باندې لاس کېده دا غلط طریقه را دا قرآن په اساسه دا قرآن په احکام باندې په اساساوکه ا مسلمان له د غړينه ده کنه د دې قبلې ته مخ نه دې په جمعات کې هم نه ها دې په لار کو صاحب له بلځه کې او چکل ده ته دا, دا خبره وشي چیا دا صلح اله راو غل دا پیسې لره بس دا الله دن پرانا کې کو نو بس دی به تاګل کی څه لازم نه نا چې کنه دا الله په کور کې خامہ خا دیناس ها چې هغه طرح شونه بیا ټیک ته نورم زیاد حق جوړيږي خو مسلمان کا هر ذی نو نديب مسلمانی ارزر مسلمانې تقاضا دا لچدې و الله دا حکم خیال ساتي دیو باغې کې کوتا هيو ما نه کې چدا دې کې یو خبر اوسه اچه اقوا شونه بیا او بیا زله موزیات او قتل وکو تص نه کې وله تقل للخوا نه خصما کېګه دپه د د غابو د خیانت ګرو طرف دارو جګ مارو خصاً ته د هغیر طر په جګه چې چا خیانت کلل د پخپو ځاننو کورو حت کې غ د یدو د منافقانو دا واتو چې نقصان به ظلم زله موزیاتې به اوکوو نویو بروست بیا قسمونه خوړ لځان به پاک سا او ترین دا چه یو بی گناه و بریوز دیما صریباو ورطاقه بی توهمتو لگو بل بی کو نو یو واقع با کی داس در اقلی چه دخشان منافقو پسکلو فاعم اعلاتو که مسلمان گاندوش نو دبل صرید و قور نوی غلا اقلی نوی غلا اقلی غلا اقلی نو پاگی کسو دوڑو یو بورو رو تختولو سو اسلام پاکیو چو زغراو نوی غلا پشپش پکې خو نو قدرت کارو نو دا څه وځي چې هغه بوره کې چې تاسو ورې وو نو په ټوله لار ته نه خجول شي وو ولملته بدلیو په دغه ډول چې پشپش پکې هغه بوره خپل کورته نه بلکې گاوان کې یو يهودیو نه هغه کرے وړه هغه ته ور دا ما امانت اوره سوتا سره بپروتيو بیا به جوړون ښه نه چې مالک پاسه ده نو بورای نه و ولک روډه مړه به په خو له یار سچو چې وې کتل دا سره روان شنه په ګمن باندې راغی څنګه خبرنده نو د ټکور ته نه خارغلی و نو د باندې دا ووکړو ټکور ته شی و غستنو عامینو هغه چې ګورتا ځا سے بدنام کړم په اماره ا به وته چې ترا شو ګورا دا کوځه روانې کړه دې خو راغلی دا نه خخوا کوم تلې دا دځه خوا بیا لاله يهودي کار اورا سي چا سامان یو کوته نو وجه راو تا نو پاګه باندې دا خپل <متخل> لګه <متخل> توو چې لکه ما غلا <متخل> نه لکړی اغه شاندا کو پلاني سامان د مان تراوډه ما سره یې څه خبر هغه پرېسله چې کیدنو نبی له سلام له وره نو مختصر خبره دا وا چې تر دې حدا اورا سي دا چې بس يهودي غل ثابت او, او نریدې چې دا غنه د لاس پریکولو حکم شوی او دې کې د طرف نه آيات نن راغله ولرې ظالمانو هغه عیب او غله احقارکله غله ولا پیاده کړې دا وګوره نقصان دې کړی له ابدنامې په بل ولا تکل الخائن نخصيمه تدخینات ګورو طرفداري مکوو تک داغي باندې جامد پر مسلمانانو پرتل خوچکارې کوم کله مسلمانانو خلنه دي واستغفر الله مخنه غوړ ځالانه زګر طاشان سره ځانخه ای خلق بومدا ویګنه چې ګور پیغمبر څنګه پیسې له وکړه په يهودي باندې بي ګنا نو دې دګوري ولدا داس نه یې نشتا او دا ته نه معلومه چې پیغمبر پغېبو پیغمبر پغېبو نه پويږي کني ولبه يهودي راګيره د پیغمبر دا صفات نو چې ویلې وچراشت چې نګتور ګورو چې دا غلا جا کړی دا ورګه ګورو کو زګر زو چې دا غلا جا کړی دا دا دې خلکو کوزا منغي ګرځول شروع کړه دا خپل کار دی ردی چې ګورو ګنج دا چا کړ داغلا او تپوسکو کوڅه دا نقصان اور دا چا کړی څه ته پلان دی کې بیرته هغه اله پلان دی کې ملنګ دی اله تاویز ګرځدې خزه دا تاویز کې نوکي ګوري تلې توري تلې هو او یو سوبله سو په دې باندې خلک معلومي او الوی فالو ګوري ستو رکو ګوري مختلفه خبره ده شرکو ده کوپر نړه کی تراشه د پیغمبر واقعو ګره چخکاره ګوري يهودي بګه غیر شوي دي چې له بنور دي ترسو چا يات نور اغلی ها پیغمبر بګه مو پوي ده نه پوي ده انن تاسو کنه کی نه پوي ده نو نه پوو خلک دې کنه صفات د پیغمبر نه پیژني او صفات د الله نه پیژني چې بګه به خو پدی بازار دا وای چې نه کنه علي وای هغه صحیحو زمون کور وي وته ګوره معلومه تاسو کور کې داسې بیره داو ادازه پکې دیوال پر وته دیابل سو ویار سو ته معلومه او هغه نور خو مې یاد سلام خبره غوته ته ځکه وای ما چل تکې اندغه نه چستاوم یكين جوړ شي کنه زر دروغ نه وې درته مو چې خزرې کانې ور وې درته موې کنه ها ریدار ټول خبر راته وکړي ندا وای تاسو خبرې د خپل ځان نه آغه ګرځي چا کار لګی ها ته خو بدا وای چې په بلانه په بلانه باندې پیری اغه پیری نه اغه سړی یو پیری کې زیرا دي تنه اغه زیرا دي ناغه تکو رومالونه اغه تا سند کومالونه اغه تاسو په دې باندې مالونه چې ګر په دې کور نه کړه دا نوې چې په دې کور کې بیره ده ا دې بلنه کوي ډی بد د جوړي کې خدا به وي چې سحر دی و سره دشیطانو سره تعلق دی دې چې یو سړی د مسلمانې نوي او یو حد چې هغې تهورې نه بیا سر دشیطانو خپل سپشل تعلققاي شیطان خو ګرې را ګردي یا سرکشه پیان هغی وت اړول وئ خ دا س خوپې د مسلمانی نووز کنه او د هغې باه کېقل د نوبي د السلام دا چې یو خبره به او کې ن به خو یو کم سل په بیا د دروغو خبرې مننی. دکه خوژن کې سا ته کنا دا څوره کار ته وسو چې دی وسلېږي روښیو اگر وې د هر چا بوتل ټول وته وی چې دا هغه مرشوي د قتل او هی مونږ په دې پکا لا پاسو ها دا خو بیا دا هم متن شو کولې ته لوي هغه په چا دا وګوره چې بس قاتل له ختم شوی دا ژړې مو کې کله بووي یې راوي کولې راوي استه ها ساړې ولې خنشه وې راغوي ته د ګارانټي ختمه شي و دغه مولګې مخ کې نو خبره دا خبرې ولې کته دي ها نور سنور طریقې ولې چې دا تاسو غلطی کړل ده نو خلک پدې باندې دوکه کوي او مال دولت ته وی آسان کار دي نه سترا ده شوکاډا کې کولې نشي نو په خوګه خوګه کې خلک راسي نو پیغمبر نه پوي پدې باندې چدي هو دي نه ترنګ سات کې دو دا سمرا د تاسو خبره به ولي نبی لسلام خو قصد نه کوي هغه نه صاحب ته قضا کول ومنس کې رواني ټولې د خلقو کړه منافقانو د اسلام پجامک د مسلمانانو پجامک دا ډېر واقعیت برا دیخه جناب اسلام بیانور پیغمبران پګېونه پیدل او دا سپاتې د الله اجسوک بل ثابتې دا غړې مسلمان نشي فاتکه دي یا بچایې دینه پوره او جوق ازدان بیا هم کلی کېږي پینو ډېر سخت مجرم دی په دې باندې واستغفر الله باخنه غوال د الله کنه مرتبه دی چې تشې د خلقو لکه چا راغلي چې ختم شي خیالات ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله بخون کې رحم ولا هغه بل مقوته وړې ډوډې ډوډې کوله او ویژه پیغمبر عملګری وزن سره راولې هم ډوډې غانه دی خبري داغه سوچ کاج خو هر وخت جګړې دي او بللې هه کله و کل چې زمونږ مشرانو دین اوراشه او کار بوکو وروډه بوکه ما زه هر بپا کې خام بارې نو بس کو دې پیغمبري خو چې دته تابسونوي او څنګه پیغمبر نه نو چې خبر اخلاصي دي دام دقیقہ دی او خپل زه نه خداسه ذکر پیغمبر راغي ده نو کوم دا تصور نو بي الله سلام راغي صحابه سره دعوت قبول کړ ولې به ډېګان خوګې نو چتاوت هوړو نو صحابه په غرشې ده نشو ا سخت تکلیف ورسته پروست جبريل عليه السلام چرګن حالوي چې مخره دغه وره زه هر دیون ورای خپل تکلیف و نو ورګه هغه پیغمبر و هغه بغیب پوي دي پیغمبر او یقینا هغې پیغمبر داسې پدوچاده بغیب پويږي نو ولې به زه هر وړم او اوننت د خلقونو د ابوس کنه اړیچ کما قید جوړه پاولیاو یا په پا پیرانو نغډیر وڅت تلل پواندا خی دا تا چا په غېبونه پېد نور دا یا نور داسه موقع چې خلق او تناستو او د دې خبرې د پال چې د مونږه قتلو نو چې د الله د طرف نه بو تاوین شو نغه بهم پاول غېب نور په غېبونه پېد وکړه ولا دجادل علی الذین اجلمکوا د طرفه دا وکساننا یا قانون الانظام خیانت ری خيانت تي خپل زانونو سره ان الله لا يحب یقینا الا محبت انسات ما كان خوانا عظيما اغجازا چوي دوکباز او ګ난ګر خوانا خيانت قر دوکباز تغاباز او سیمن ګ난ګر يستغفون من الناس کته د تاسو لپاره د مرو رسولم کو ناغي بدغه سلامت کې دوی په سبا کوړه موږ سړیو او موږ په کھانا نو قران وایي یستغفر من الناس شرمږي د خلقو نه ولا یستغفر من الله انی شرمږي د الله نه استغفار یوشه پټول کومه حالت یا وروجن نو د خلقو خیال ساتي وګوره د الله د وجه نه کی اوه ماهم الله او د دې سره د دې په حل خبر ډیر سو معلوم اېذ یوبایتونا کله چې د مشوره د شپې مالا یرضامن القول تاګه سو جل الله بنا رازه داس خبرونه پداس خبرو ای جرګه کوله چې الله په ناراضه ادي لګیاو وكان الله بما يعملون محيطه ادي الله بابا سجدی کی رغي رون کی پایلم کی به قدرت کی ها هم تو وارد داس جي ها اوله دا خلقي دا کی سړي داغنهم تومو غالبا او د بنيو به لداګه غنور خلق و زور نه ورکی چې تاسو یې کنه جادل تمعنهم ته ځګړې کېره د بارا کې فل حیات الدنیا بوجند دنیا کې نن غو تاسو طرفداری کوي دل سپاره شنه دل سپای کوي فميو جادل الله عنهم سوګ بجګړو کې د الله سره د طرفنا انهم دینه طرفنا یوم القیامه پروزه قیامت اما یکون علیهم وکیل یا سو بشی بدی باندي زموارو سوښت چې به وکاله کې او وکیل کول کول آښایني ولرې چې هغه ټوله دروغ وای او د دین خلاف وای هدا شکل ته ورنتبه نه وای چې د مسلمان نه ها هغه چې پیدا شوه دې ترمرګه پروبدې دروغ وای چې تاسو ما خبره کو نه کیګنه کار به یوشان شان شي وې تا تبه نه وای کلا وزرته یې څنګه وای نه ته بدر شانته وای ها پته چې څنګه وای دې داس نه مزر چې ما لی دې مانا نیا نتا پا ما دروغوه نتا قیامت پا رضا بیاردی وکیل سوکی ام من یکونو علیهم وکیلا چنن قطع دروغ ثابتی او کنانگار و مجرم بچکول گواری بیارد اللہ پا دربار کیا و بیا وکال سوکو کی ام من یعمل سوکا اگا سوک چا عملو کی بدو او یقلیم نفسو یا ظلمو کی باقبل زانا بد عمل خدا ری چگلیو کرا بلتا نقصان و یا د دې په نامنه نور امر له جبل نقصان رسی او د ظلم د خپل ځان دایره مات له دې به پکې بدرو قسمونه خوړل دا په ځان ده یا د سو ان امراد له ګناړي او یا د لم نفسه رکی ګنا نو هرڅه چوکلو سم هيا استغفر الله بهاخنا والیدلانا يجدي الله غفور الرحیم مو مبالا بهون که رحم والا چبا خنا وړي د الله په دربار کې الله مه معاف کی کبوډاره اټو نومه به غو ناونو کې تیر کړې او چې پدغه ومره کوم دی الله تعالی پريوزي او پریاجو کې دی الله زتاسره خپله مامله صفاکول وړه ټک دې چې ما هر کسم ګناه کړې وځه اوس په له کاته پاکول وړه ما زستو مانم الله مه معاف کی دا خدا ته مهربان ذات داغه در سپن حیا ور د څنګه سره خای کنه ایا ذی غ یعنی اغا فضا و بیان ور کی ما پی کی و من یکسب اثمن اغا ذو چوک گونا حینما یکتبو علی نفسی پس یقینا کید دی گونا لرا کید دی گونا لرا علی په حکمت و الا و من یکسب چا چوک گونا او اسمن یا غنا رکه سومه یار مې بهه بریه بیا و دې پاګې باندې به غنا پاک سره به غنا انګار کو او تهمه دې په وږه لګاو و اسمن مبینا پس یقینند پورته کو بهتان ډیر لوی دروغ دې پورته اوه رسول بارکله بزان او غنا لوي چې غنا په او کو او به په بدنام بل کو اګه خلک هم بده غنا غار دین ولې چې قتل وکړ او به دا او په بلچا باندې وکي یا په خپل او کې قتل او دا او په بلچا باندې وکي دا څومره لوی ده جنم خبره نه نهګه مسلمانانو سیاستوم ګرځېدلې یو دغې او خیارتيام ګرځېدلې ها اپاګه باندې فخروم کوي چې ګنا په خپل او کې اوبدنام به بل کې دا څومره لوی ده دا ډېر لوی ګنا نو درجه جنت ار اخالو کوکلو زور نه غیلده چې تاسو لبی ګنا سړی ګنانګارک شانز کرکی د نبی ولولا فضل الله আলাইک و رحمته کچرنی فضل الله بتاوان نه او رحمت داغو لهم طائفه منهم خامخ قصد کړو یوډل د دین اي يضلوک چې تیر باسي تالرا اي يضلوک چې کې تیر باسي غلطت کی نو په دا غا چبا او پا یهودی باندې حکمو او اگا با قتل <سؤال> شیمون با بچ اگا با بی گناہ صاحبی چو داد اگا وقت مسلمانان وست چو گوری مسلمان تا نستا با ذہن ترائی چو دیم دا مسلمان اثر دوکا کی لگل <سؤال> اگه منافقانو گنده چو گناہ باو کی بدکاری زنا باو کی قتل <سؤال> باو کی اگر بیابا قرآن امو کی چو مانی دیکھ ری اگر قرآن کولی با خفل <سؤال> زان <سؤال> لگ <سؤال> جورم دی او دو گناه بطوله و غلط قرآن کو دلج دا گناه ده و یعنید مسلمانانده نداق وقتی هم دا خبر وقت نقوششی داکو جه تا تیر باسی اللہ بتا رحمه فضلوکا یا تنے رو لگل خبر واضح و ما یضلون ادینکم راکی الا انفظهم مر پل زاننا پل زان تیر باسی من شائع أو. ادي زارانه ش دړ کوله تعالی رہےس اغا فضل الله رحمت سه شي او انزل الله انا ذلکل لله عليك الكتاب والحكمه ودا باندې قران او سنت فضل سنت د رحمت دې در نازل کړي وعلمك ما لم تكن تعلم اخوذ در د او علم او قران او سنت تا ته مخکینو او الله تا تاوخد به غو ایمان بارے کوم ویډیو ما كون ته تدريم الايمان ول مل کتاب ول ایمان ته په دې نه په چ کتاب سره دی او ایمان سره او قران راغنه ده پیغام دل رضا خوشاند دین نو احکام تعالو پیغام دل چا لغه تره دا مطلب نه دی چې دا غو پیغام بر ته علم ورکړل د ماکانو ما يا كون ته سشي وی دی او کیږي زدا خوبه توبه دی ده کی هموږه هغه یا چ قرآن مجید ویلو یو علم وکم ما لم تکونو تعلمون عامو مومنانو مسلمانانو تهغه سو خودل چغینه پویدل په دغه تینداینه مرکل دا کو تاسو شریاتو د دین علم خې چې پیغمبر تهغه او هغه بیا صحابو ته اوغه صحابو نو رمت تر ورس سو په دې پویدل د جهل وغه داو قرآن دره رازوش نمراته د دنیا علم ده کا فضل الله علیه عظیما دی فضل الله بتابان کله نبی له سلام تراغله یو غدغه کار کاوګنه چې پلی زړه د بچکول د پاره په درو غ قسمونه په بل بوته نن کله بيداز وکوله شراب نبی له سلام سربزان لکين استو ني پټې پټې خبرې به کولې ندا به خلق ته کوله چې زمونونه به له سلام سره خاصه لوقاط ته ځان د راز خبرې ناو نن چور سړې ډېر او خيار شي ها او خلق به نه ده روب د د جوړي نو جم مشور سره ځان لکینی اپټه خبرو کینو قبل تان تپوس کینو دی وي په دې مونږه لاله دی, دی پويګو <تصفح> نو هغه واخې پیداوی چې دا زمونږه ار دی لاندې خبره ده نو نور خلقته به ځان د ښکارا کوخه نو په ټې ټې خبرې مشورې به کولې نو قران پا پا کر را کر را. پاک یې زورونه ورکړه چې په مشورو کې استادو هیڅ په خیر خبره نشته اځې ټوله راستې راځه تکور را یو خبره ده بهګه سمونه کړه لاخر فی کثیر من نجواهم نشتری اس خیره پیدا پڑھی ورو جرګو دې کې نجو پټه جرګي ځان له خبره الا من امرت صدقهن په غلغه کو چې حکمو کې صدقه یې سره ته جرګه سره پټه کله خبره کې خو کارو آیا نټول بیور خود خیر خبره به کې کنه ها کته چې صدقه او خیرات کوم نبي پناو کې پټه د پټ کوله خود غرس دې چې خیرات او کې پټ صدقاو کې پټه غریب سره دا اگې نه ہوتا نه جوړ کو او چې ارګخ کار کول غواړي هغه تاسو او معروف یا حکم کې پنې کې سره سږ د دین مسله تاسو یا یو مسله د حقی غلطه کې تزن لیکل تاسو کوي خو صحیح وتا مسله او خیره ټیک تا د کار کول غواړي په عمل کول غواړي تو ته طریقه ټیک او خیره اجازه کې ده تاسو کوي کله خلق چیرې مسلنه خيارات کوم چې به کومه طریقه باندې تمه شمه حقیقت کوم نه په کومه طریقه باندې وکم تاسو کی کنه تا غلط او بیاو کیوم کنه عمل په کوي یو خوازه تپوس ته داوم خلقو یو طریقه زده کړل دا چې دبل په نظر کې ځان درنور غواړي نو ردی خبره تاسو نه بکی چیرې دا څنګه چلې ادا به څنګه غواړي او کنه موږ دې وجه تاسو کوڅه نه سړې ځان نه کړی اوه پځه مونشي نو دا ځان به دا کله کله دا وتاونه کړو داسکه الوشه ته پوسونې نو اځه وا پاس کې اذان درنه او معروف چته دین کار کین ته پوسو کړه عالم او صلاحه بین الناس یا اصلاح کې صلح کې په می ز خلق کې داون د خیر خبره نو دې د پاره ته یو پټه خبرو کې جړګا جوړه نو ټیک ته صحیح ده او نور چې اسنهسته خبرې دي دا فلزان درنه وایې صفاتونه د بل ندی کیس خیر نشتا لا خیر فی کثیرن پدی جربو کیس خیر نشتا قران ویخه دا منابقان ل زجر ده چرات له نبی صلی الله علیه وسلم دا سکول بیا یو وخت کی حکم راغی شکم سره نبی اسلام الله علیه وسلم سره جرګل کئ نو محکمه باندې فس داخله پیسې و داخله بیت المال ک نو ال بجرګل کئ ریله ملک پاک شو بیا نو راغلی ک نبی صلی الله علیه وسلم الله اغاسوچ کې دا کار د پاره تلک درزا ده الله وصاو فنوتیه اجرنا عظیم فزردا جربكم دلنا اجر لوی ومایو شاکر رسول اغاسوکوچ خلاب کې پیغمبر من بعد ما تبین له ال هدا پس دا کنه چکار شدتا احکام دین له ال هدا کار شدتا هدایت الله هدایت هدا اثر کې اغ سنت تو موچ اغ لوی سنتي او د سنت او کرده سنت کار شو او بیان دې پیغمبر خلاف کوي جو شاطق الرسول مخالفت طويل شي ويتبع غير سبيل المؤمنين او روانيږي بغايه دلار لارې د مؤمنانو ته صحابه او تابعين هغه کماله ترې دي ها ثلاث صالحين ندي په هغه لار روانيږي ادي لار وي لا بل لا روه سم نو قرانوي نو ما تولا وا برمون دللا هغه بلا چې دی وویلې ده و نصلحه جهنم اذن ابو دلر جهنم تا تجبک ملار وني نو داغه سر چه دي داغه جهنم خلاصيږي آیات کریمه کې هو شان د پیغمبر او د هغه د سنت مقام دی او ول شان د صحابه کرام او شان د امت د علما او د ائمه د سلف صالحين او مفسرين ذکر کوي چې د امت اگه حجت بدنکی اچداغی و صلیم و انکرن آگا حداس دیلکتا اللہ حکم نمانی کالکه کافر و سویلی سنت پیغمبر سمرلوی مقام لری چاگیز رخو دا اللہ رب العزت طرف نکمی وادیت دی بشارت دونا اگو سر تلیلی خوا جو سنت نبوی کا وفادار نہیں ہے فردوس کا حوروں کا حق دار نہیں ہے چو دا پیغامبر دا سنت و وفادار نہیں ناکو دا جنتا دا حور و حق دار نگر سنت ونیسر دا محروم شد گو رہے دو خبری دا مخیطا یو تبین لہو دا دا سنت لا لار و تخکار شوا دن او دویم اتبا دا مومنانو چو دا اگه اگه طریقہ قدم اگو تم معلوم دے دا کده اپلوه مساله کې وتا نو قران دا حدیث و سنت او پا دا حديث او سنت مخه ته لري او فرعات کې وتا له صحابه او دا صلى الله عليه وسلم تابعينو مساله کې ته لري ا دې دا بل هغه خلق له زور نه چکه له ته بدی په وښوي چې دا یو کار تا دا سنت نه لري یا دعا تا دعا کول عبادت ته کو هي اته ولا بدل کړو نو چې په کې جمع هي نو په د چې پوه شوې چې داې په کار نو په خوګر نووي اوستهدان بچکه موځ دی کوو تا نو خو چې دا قضا عمرري دا قذا شوي د منزونه غ را ګوم نو په خپل ی تخ کار کې څکه چې غذاه موزونه را ګزو غړي خو طرریق دا نه د تا چې وکړه نو دا موزونه ک روکې نو سپ نه دررکې پههغې ک چې نقصانات دي اوغلې طرق دخوا اورچهه لومي دي چې ماام نهخ موځون نو قذا شوي که نه دد سرته ولاړې. یا دا قضا خدام مطلب نه لري تو داګه د پاره او ورث خاص ک نه ارموز پس وروستو قضا مونز کوا هر وخت کی وړرګه قضا مونز راګر و چیرې منه قضا شوی एकदा ځان لیکوا پټی کوا ناګه د پاره ته یا بانګونه وی یا خلکو له دعوت ورکه چې راجه ما شیخ خاص وقو لمقرر کې پرمضان کې نو دا له غلطه کله سمره د شمارې نه بهر دی مونږ ستانه قضا شوی دا ګټه تر نه لکړي دا غوستا عیب دی نقصان دی ګناه دی نو دا کور کې پټ راو ګرځاو چا څوک دی هله وی نه بولې کارکه د ازم را ایبون نقصاناتو نو تا بخلي یقین خکار کو په طریقه د پیغمبر نه په طریقه د دین نه وا ريام پکې راتلا خلळे په سنتوم پکې راتو په غم خاجه کې داغه طریقې وکړي چې هغه د سنتو خلاف دي خلک دې خوشاله کو میلمانه دې مالکلو نو دا کوم بغیر میلمستي او وکړه غم بتاو تبکار دا وځ خلکوستا سرانداد کړی وی ډوړې دن کړی وی ابي له نبي عليه حکم کړو سر جعفر خان دند پاره ډوړې تیار اکیله په پیغمبر راغله مشغله کړی دي نن مسلمان مسلمان غوړې شوغه مشغوله شکنه نور خلک بلې د خدمت بکی نو الټا کار شورو هغه لګیا د خلکو تبالهتونک دا خیراله وایې چې ډوړې کوه نه asa tun kawo نور لګو چې پات شه نه نه بنې دي نو کارې شورو نو پپلي اګه غوا دي وی چې نه خبر ان نشکنه دمر راغلي دی سبو جو چې ته ولټه خدمت تولاله ته بګ خپل نشکوله نو راتلو تدریجه ته دی خو پکاره چې دیل راغلي وچ تا ته ویل چوايا کسر ودی اوږي چې ګیا میا وله ځل سب ډړې راولې ګورول پپلي سوچ کولې راولې نه نوځو غم طریقا غنښو چې کومه سنت و د حاضر طریقا غنښتا چې کومه سنت طریقه ولې مپځه نه ده نکا انښتا او ولې م ورکړی شو دا رس ولې ماله دا خو ولې منه ده دا خو ګناري چې وینګه الک کلا بکې هغه خو ویو وروځو پاسکو نو دروړې د اوس نه یا واده به سهار ولې وروړې د اوس نه ورکي ها دا څومره لوي نقصان غربانیش تا اده مالدار اوسه گاڑی <تصفح> دی, دی شور ځق دے مالدار دی سیباندی نو دا کو تا وی مون نکلا داو داخله به سنت کار وکم اګه خپل حج شهرت کې چې پلانه یې چه سبا چې شنبه را پلانه یې او پلانه یې ډنګ چه سبا نو مل کو چه سیبانه راځه مکه لې چې خلق خدا جدي حج نه کنه دا خبری هر څه کې خپل شهرت کې هر څه کې ناګه خدای دې چې پیغمبر سنتو هغه ذمہ رپنار واه په ډنګ ډنګ په ګناوه سو ټول مرثله ګناګار پاتې شي کور ورڅ ته بیا سمې خري ناګه بیا د ګناونو د شرک جال یې اوري ولی کله وې چې جګړه په صاد جنل ته تایوز ول وکړه په تر ویتی ها نو کله بوي اولاد نه کیږي چې مغریله آو هابل خو یوګار وسو ها دې خو چې سټوټ کې د شرک خبرې د ګناونو ناګه بيو کې نو اخر کې دې جنگ جګړه جوړش چباځ دا یا بل و د کو یادا هغه ته هم څه نسبت کین نو کله وتا بل سوې د دا سمره د ګنا خبره جوړش وي کپيو سنت سه عمل شي وینو الله برکات را لېګلو تا په نور دشماري نه خلک په پوهاله کدمه شم د اخرې خبره ناغه خور چاو نکړه ها صرف سنت وکړه چې داګې نه ریدل د کو نو داګه دا پاره یاده ترې کډول وکړې وکړې ګرځاو پیسې په را غنډوله او دا د فخر خبره غناله نبی له سلام کو دا سننته خو چې بس پټ پنا دا سننته کې بهغه نو په هریو سز کې هغه حقيقه او چې دو چيلي لالوړ دالک یاد یې یو چيلي یاره دواړو یو چا سمې نو داګه دا ګنګળો کاټوي جوړا شو چې کاټوي باندې اجسو گراځینو غره ما شمار مناراوړي امر چا کې بزن سره ناراوړي دا باقاعده رسمونه ریواجو نه دي سم فرځګنل دي نو دا خو په دې کې نو نو چته بده پوښ سوچ دا نشتا اوسم دیو ج خلق نه کې چې پیدا پک نشتا بلکې نقصان نه ګنا او ته بیا مې چیر زبې کومه رتا کو سنت پیغمبر دا غې خیال نو ساتو مغبصنګ سبا محشر کې سره چته سره دا خبرې یو ځاییک کړل چا دنتو خلاف دی او دغه شانته صحابو د عمل خلاف دی چېته صحابو کې دا کار کړلو ګټ ب کړی او د شيګانو سره مشابه ت دی او مطابقت دی او شانوالی دی چره کې س شرربتونو شروکې اولی پې خبري دي که نه نوانو مجدید دا و چې چا دا خبره وکه سننت او تحکاره شو بیاوندې روان دي نه وروړي خپل ما تا ولا وا و دلراغه پهل چي اوړي خبي ور دې کږي ورزه په نورم زور کتب تس جوړ کې منس له جهنم همبا دنه کو دلرا جهننت وسا اتمس ورا ابجير د ورتلو الله دې موټو له جهنم نو ساتي خطرناک دی نبی صلی الله علیه وسلم د بیا به چي غره پنا غواړي دا څنګه درته دین ماو ساده څلور پینځه سوځل او هغه پنه غول د خپل کاندینه اکلوی الله زه خپل میوس کې یو بل خوړم ها نه جهنم دی په سبب ته چې خلاف ته وګه د پیغمبر او بل وجه لوی جرم چې هغه غوړ مات کیږي نو سبب د جهنم دی راغځر کړي رد شرک اېدا دی ان الله لا یغفر یقینا اللہ نہ بخی ایوں شرک به جو شرک وکړی شد د سارا تا بالکل نہ بخی شد سارا شرک وکړی شو ایوں شرک به شرک ثدی ایوں جعل لله ندن و یعبد غیره چا لاله دے مقابل جوړ او د هغه عبادت شروع شو نوفسر دغه بیا تفصیل کړه چا هغه څه شه دے هغه چې د نوورس په ګمینه راواله نوار فغمه ستوري او دارا شانتي بوته من حجرن او شجرن او شمسن او قمرن وانا غطا بوته وغيرها او ترتيبول چې من نبي او شيخ کاغه پیغمبر دي من ملکن کاغه ملائک دي کاغه شيخ دي دوتو شيخ وای کنه یوخد دین شيخ دي چې تاسو قرآن خولې دي دین را تاسو خولې دي اپ خپل ځای خبره دے دے رہتے ملزا ہوا او اسنه له خوله خولی دی چې تموند زاداس مکه او بس زموږ خدمت کې وځه دغه له کامیابی خبره دغه را ته او غیر دالف دا چې سومره زونه دی کنه نو غټول په شرک کې داخله او فسر ذکر کړي چې اور شرک یهی نه دی کې کسی کی فرشتې کی کرے الله کې سیوا کسی کی فرشتېش کرے بلکه الله کے حکم کے مقابلے میں کسی, کا, کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے چہ د اللہ د حکم مقابله کې رضا بل چا حکم واغست پرسلام قانون دی واغست ته دا هم شرک کلا زی نو لا یغفر الله نبخی لا یغفرو نبخ چہ شرک اکلی صدار پس کی پسات کی. او کلی شرک ده سرا ای صدر او غر زل شی ده سرا پسې فاتو کې پزات کې و یغفر او بخ ما دون ذلك اګه چې سیوا د دینه دي نه نور ګناونه د شرک نه علاوه هغه ما پکې و مې يشرک بالله اسو چ شرکو ګد بل بلا بالا علم بعيدا پس يقنند ګمنا شو وګم ره لره سرا بیا رپسرا اي يدعون من دونه الا اناث دين را بل سيوا مگر زنانا اناث ني وتوي دا ولي ذا زكا چ نمونا اشکلون ولدي او حقیقتی اصدی و این یا دعونا اللہ شیطانا مریدا او نرابلی دی مگر شیطان سر کشا لیکن شیطان دی لگیا دی نو خلق دا خبر اخی استقل دی چکا نظر و نیازی نوم دی در روڑی که ایبانا آواز کول نوم دیتا کوای که ضروعت نوم دیتا خواهر دی الله اللہ تاوی نو حقیقت که اگر شیطان دی دیوتا آواز کی او ظاہر شکل دیسا دی اناسا غنانا ول سمرا پوریچ پاربو کی بوتانو اوزا، مناتو، لاتو او نائلا نو دا تول زنانو نمونو نو دا خوخکارا خبرو او دن پکی شیطانو ها؟ زنانو مشورو شیطانا چه اگه دا کارونا پا خلقو بانده کئی چه دا اگه نسام کارنکی اگه دشمن در انسان نو او لگیاو خلقو تیدا خستکلو او خلق خدا ریس کاردا تعظیم کو چې کشال به په په قبر باندې په او بت نو نو خارغه خبرو چې شال پسو باندې چی دي شي پس انا رینا و او رینا سن بل معنا مواتن ملو غورا خبر جوړيږي ښا کله نبيله سلام ويل الله زماده قبرنا و سنم جوळे چا عبادت کیږي دلته و ته انسوي فواتن ملو نا قبرن لخبر رس دا بوتان ته جوړ شو نوم دې وځي چې هغې بندگان مړ شو دنیا کې ونه نو شیطان راغې خلکو ته یو خاصی نشته ورایشه دغه شکلی نه جوړکه په هدايه په جوړکه دا, دا, دا, دا, دا, دا, جو دا خو لاګې د ماګ نه پخدار شو نو د قبرونو تعظیم غې نه کو او شکلی نه ورته جوړ کړو چې دا سبب ورپسې زور راځو او کور وځه را سره کوکه پروتي او نن بووانا دانانو لګېدل نه کې کور کنا نو مقبره جوړ کړل چل تک زیو منخت یو لزان سره شالو نوړي او دا قبرن توابون کې ګرځي او چاته اداګرې کوو کولا چی یو په نمازه ابو تریو مجد نشتا استاد اړنره ته پدی کې ته څور کا او بل اړ شنو کعبه کې بچاپی روګر د توابون ابو کې د خزینه په شروع کې کنه نبي عاملیش د نبي اسلام د قبر نبا توابو کې بیا عاملیش په خپل لږ کې خبره باکه د امور په لار د قبرن نبا کله د نن له بخپله پرېودې کې نن له کبرونه به چا پیرا تاوشه تا باندې به وکه او کې نبي عباره شنو له پیر سره په له روانه سره حالت کې بخپله خدماتو کې عباره هغه نوږه چا پیرا کس طریقې به تاغولي نو دا به ته نهسته او دا ټول خبره به کې چې سودایي نه جوړ شي داخله کې سودایان کړه دا طریقه چا خو دې ول دن کې پا کا خبر نه اخرې نشتا چې در باندې پارس کاغدي پورکل او دې ټلو کوم مسلمان بیا بخلې بشه کاغه نه کې نو ته لګيای کنا ځنه طريقې جوړه هغه نه ما پکې نو انه ثاني وته وي خوزو ته پراتي درگاونو ته پراتي بوتانو ته پراتي دي شکلونو اسنام او آسانو تصاوير او تماثيل ته پراتي دي ويه يدعون الا شيطانا مریدا مگر شيطان بل د انسانان نه شطان دي چغ کل دشر خبره خلي. تم شطان وي منجن ن راازکن لا الله لات کل باندي الله وک چې دي لاغ بون وقال لا التخزن من ع بعد نه صبا مفروب او د شان چېخام مخه زبان سستاه بندیان یوبراخه مقرر اوغ پخپل لا راوغ زما زب پخپل لا راانو ج او من اختیاب الله کوم اوازنا پر تکم داینده به بزن لگولی دا دی ورو چ زب ته خپل برخ اخلم نصیب مفروبه او چه الله پال چال و خپل کرم نصلای ورکی نو ازازی لگو یتن نصیبی برم دی وی ته زب ته خپل ی سوالما او کنه غبار تکان شریکی وروتا نو مخلوق نه دی پی جنې چه دا ما به خپل برخ ای دا ته غزان لجو دا کوم ولا اضلنهم وخامق هذا بمرا حكوم دي لرا كم چما ببره کوی اذان الانعام وغند صارو اد غیر الله پنوم باندې منی او منختکیبه چدا بیزا د روغ بچي دا غوا دا غیر الله پنوم باندې بس دا غوا کثره شه د مال نه خو لګیدا دته بو په پنجاب کې د برینو بری امام پنوم باندې دا څه غاګاني ګرځي چې په بازار کې رواني درنه غاګاني نو دکان تور برشه ښانې په بوجه کې خلک یې لري کنه مداوا د هغه نوې ځای د وګزار مزر نه ورکی یاره دا د بابا غوا ده دې تمغه سنې شوی ده دا د بابا غوان دې نه ستو دکان کې او دا غد بابا غوا کنه او ساری ګرځي توبه دغیر الله پنوم باندې دا کول او پرې خودل یا غفس رکول نه بل څه نه خپوله کوله ميل وتواچو شاله په څو دا دغیر الله په نوم نو دا پکې هم داخل لیکه او اغواخ کې دا شی کوله چې وګورې ولې سريکو ولا امر ان اخا مغازبه حکم کوم دېته فل يغيرن خلق الله نو دې با بدلي پیدائش دا الله چې پیدا کړی نو ګوراکه به دې بدلي دا د شيطان کار تبو نه حکم دې خلقو ته او ګي په نو منختو دغیر الله په نوم باندې ساروی لاله ول د غیر الله پنوم باندې چچا ابو نووي السلاموي شرک وکاو او پیرانو لیکلو په کتابونو کې کی. چې دا نړۍ چې چې منختې اوګله د غیر الله پنوم باندې نو د مشرک دي الا چې کوم ځاب هرو کړن دا مردار دا. او دا. دا خا. <خف> دا. ده او ومرهته باينه خذت طلاق ده د پیرانو لیکلی ښه کار چې کوم حق پروستو ناري خدا خبره کړل موفسرین ذکر کوي چې بده کې هغه خلقوم داخله دا چې بلان سمانه په کومه نموونه لکې آسي ور دن نکي ر بدن تا اسو نمونه اي اسو د له شکلونه په جوړي انورده سه نو داغه پکې داخلي څه ولته د الله پیدایش بدلې هغه زنانه چې غاخنو کې د خائف د پارو زينه جوړيو جدا جدا کوي يا وي хто سره ويختلګي سمختلف شکلونه باي کرزي خلونه لا ګولو پاخه خلونه چې ادا سه سېل په بدن چدغه نه وب کته نو زنه غسل کی او داس کی کی هغه باندې لګي په نوکونو باندې په لاس باندې بیا ګیره شو نو وصیر ذکر کې دام پکې داخل لې چې د پیغمبر سنتي اولاد انسان حیات جوړول په دې باندې نو دې هغه خریو کمای نو دغه هم داخل لې دغه شان ته چې څومره خبرې دي چې هغه د مسلمان د شان فر نه خایي نو هغه په داخل لې اګه د شمار نه بهر دی بیا په دی دوار کې ښا زنانې لګياله دي ضرورت ځان سره نقصان کيا ويختو سره بعد خلک دا ما شمانو د پارا پر سر باندې اګه بوتی وندې جوړوي ځاله بندسي کانو کرے چاره سان دی اګه هم پکې داخل دي یاده زنانو د پارا د پردې حکم دی نه یې جامه بدل کړه نه راځه کله موبا دنې پکې ښکاری داګه داخل دي وختو کاټکول شو څنګه چونه ناري نه پاره ګيره کول نه راو حرام دي نو دا که شان درځنه نه نه پاره سر دا باندې کیخه څه سره কাম کی او دا انگریزان او ربي الدين خلق وصرم مشابهت جوړ کی کله نبی له سلام دې تلوی ګولا ویلو چې ناري نه لګي زنه زنانه جوړي او زنه نه لګي زنه ناري نه جوړي یا په ظاهر شکل کې چګرستروکه تور تور سچ ځان دی هغه کی او خبر نه راي دغه هغه چې راګان دي ورګان نه دا ټول ګلیدا کوم ډېر صحه ګننګار دي په دې باندې عام خلک د ځان نه جوړي اده سکه یو ملک دی هغه خوبکه باقاعده تنظیمات کړی دي ستاسو پرشنو په دې ترې کا باندې نارینه لګیران نه زنان نه جوړي هغه دانه اخره جوړي کړی نو یې رضا کوم خلک دې نه نغيبه جهاد کې هغه چری خپل جنس باندې تنګ نه نه زنان لګیا به ار څه نو دارر صخب نو ري د جرم خبره فل يغيرن خلق الله چا لسن پیدا کړې تا به خوشاله شې هيو دغه خبره چې خوونه وانو جاديو کورې خوګي یا وختي خوګي یا شونډه نو کې هغه کې ډاکټر څه کوشش کړی څه مګر هغه په ماشينانو نه کو ځانله خبره ها خو از د حسن د پارا او ځنا نه دي دا غي د پاره د خوشبوې دا غي خوشبوې نه کنه په نظر بډیر راځي ابو مهني هغه په ډور سودا سوزنه سورخي او کمه چې هغه خوشبوې چخکارینه خوشبوې تر لری دا زنه نه لری اجازه نو ځنه نه نو د پاره د حسن تقدر د دایر خبر اجازه سٹا و د خپل <مسؤال> خاندانو د پارهخه او کنا دې چې هغه د شعبنګې نور ته ځان خيستا کوي یا خو ګننګاریږي و مڽ یتغوی اغا سو کو چني شيطان ولي ام من دون الله دو سوا د الله نه فقد خسر خسران مبين پس یقین نه تا و نشو په تاان خکار سره چې شيطان سره دوستی وکړه دوستي بچا زر ساتو الله سره اغا دوستي سره چې عبادت او پابندي وکړو د دین پابندي بکو په دې کې مسلمان عزت هم دی وقار هم دی فایده هم دی یعیدهم ده ک دا شته دی سره و مننی او زوګانې چای دیته دومرو میدونې پیدا کلي چې داسې بک بیا بهبدوک کې او ب سر دا خوله اوګ مو دوه بگانکتې ی او کشر ته و پیغمبر د بیا بر ن د تازهکه دا په مخلاي یا او پریزمم بیا خو د اووررگ ک نه کرانلا نسه پته لږي لم ګرانته چې بړ بمرري س بنمري نمرق نمخ کے مخ کے نوکا نزاے کولواڑیھا وما يعدهم الشيطان الا غرورا وعدنا کہ دی سر شیطان مگر دتو کہ اگے خود کا کولواڑی اولئک مواهم جہنم دا خلقو زرے دی جہنم ولا یجدون عنها محیصا انا بممیدین زائد اخلاصی والذین امنوا وعملوا الصالحات مخ کے بشارت ذكر شو مخ کے ذكر شو بس بشارت اگلا کو ایمان رلا عمل الذين <سؤال> دخلوا الجنات <سؤال> داخل <سؤال> وکودیدره جنتوتا ترجمه تحت هل <سؤال> انهار او چویګ بلاند راغین نهرونا خالدین <سؤال> فیها همیشه به انتها وعد الله <سؤال> حق وعد الله رشتیا ده الله وعد کړل ومن اصدق من الله قیل اسوک دے زیات رشتنی ده الله خبر رسده ده الله کتاب قران او بسینه هغه حدیث نقل کوي چې په اینه اصدق الحديثه كلام الله دې رښتینی بیان هغه د الله كلام دي او خير الحديث او خير محمد صلی الله علیه وسلم او بهتري تهبه هغه سنت دی له پیغمبر او شر الامور محدثاتها نا کار کارونه په دین کې هغه چې ده زان نه جوړ شي ورسواب کړي لشي او کل محدثاتن وکل بدعت ضلاله وکل ضلاله فن احر نه وکارت سوابوګل شپدين کې جوړشه نه هغه بدعت هر بدعت ضلالت ګمړيده احر ګمړي به ورتسي دې زينعقل کړي ولي چدي رښتينه الله کتاب نه الله نو سب کې رښتيني نشته دا کی دا, دا تمهید چې درسته خبره د باره د يهودو چې بس مونږ به زو اگر جن مومنانو بو تا می چنا ن من بزو بادو سزااب ورکی چې دته ولا جد لرو ا نه بمونمي د خپلکان نهپه مندون الله سواده الله نه و ولا نهره نهڅوک دوست انا مددگار نه متکارار داې کتابو زه کوي چغی به دا دوه کوله چېمونږ د الله محببان زمونږ مشران پ غمباران تیر شويدي زګان تیر شويدي نو بس مون خو به هغی په جمعماپی او بخلی باشو با شو. زمونږ دغهلیمون خو ناګار او خ داه چې د په با کته په توپ بمونږ شو. او وی قرآن پیرا دوکر او بیا داموی چې دی وقتا نادانا نی اسلام اور نادانا نی اسلام اپنے حق میں بھی یہی خیال کیا کر لیا کرتے ہیں دنن وقت ناپو خلقن دی مسلمانانو اگیم گورخ خپل حق کی دا خبر اکی ادا خیالی ری چدا مشتران بزرگان تیر شوی دی او علی اگیب از امان دا پارا سفارش کی امان با بخلی شو کار رنگ گئی. نو قران په رات کې دا ور په ډېره امیدونه باندې نه دا قوانين الله صلی الله علیه وسلم کتاب صلی الله علیه وسلم بیا خدای تاجت نو او من یعمل من الصالحات اغه سوګو ج عملو کې نیکو من الصالحات دني کو نه کو کارون د دین نه دا عمل من دا کارین او انسا د ربیو کزنانا صلی الله علیه وسلم یادی د دا خیاند کنا چې بس بزرگان پیر شوی دی هغه به بیا ډېر چې موږ نیکان چې خاطر شوی دی نوې له هغه په دمر زمنګ پاراسو داګه نه کوي نو قرانوي هغه په خپل ځای کوي نو یې با خو دې با هغه چا لکه چا غي په خپل جون کې سره عمل کړو او عمل یې هغه چې دین موافق تشنانه چې ما نختي کولې आवाजونه کول ته رولاتا نور د نانوزه کې رول سلام وکړه عمل کې هوټول یو شان دي کنه وهو مؤمنون وهو مؤمنون د مؤمنه قولائک پس داق لگ داخلی کی بجنت تا وَلَا يُغْلَمُونَ نَقِيرًا او ظلم بو نکلشی دی زر زر نقیرا اغا معنا دا اغا معمولی داق نره داق کجور پاڑو که که اغا سمرا دی دمرا با ظلم نکلشی دی سر وَمَن احسن دیناً اوز در کامیاب دی تشپ په و ارزوگان و نکی کی عمل خیستا که برو رو تا چزلتا دی رانا او صور دے زیاد خیستا با دن کے ممن داگا چانا اتلا موجهہو لیلہی چطابداری ایک وزانخ پل خاص اللہ تا اداگا دن تا و هو محسن او دن ایک عمل محسن و موحد و سنت و برابر عقید سیوہ و اتبع ملت ابراہیم حنیفہ اروان شو با دن دے ابراہیم السلام پسید چخوا حنیفن پاکو دہر باتلنا حنیفن در طول دنونا پڑڑت لن او په حق دین باندې کله کو مستقیم نه هغه دوی شه حنیف او اتخذناه ابراهيم خليل نه السلام ل خالص دوست خليلن هغه دوست چا بالکل خالص نه هغه او خلت کې په دوستۍ کې بالکل خالص وک او دوستۍ ښکار نه کنه چې الله پلم باندې پس په زوی باندې چې اړ واخل نه زل حکوي نو دا بسو کوکي <تصفيق> بادشاه سره مقابليکله اور تا ورت دي د یو بلار سره جګړه راغلی و خوري پر ښه اخلاقې باندې اگر دین دعوته کړو او باغې باندې کلاکو دا امتحانات برازي په مؤمن مسلمان باندې چې دې ربي امر په سنت باندې کلا کېو عملو کې مخ کې مضمون ذکر شو فلا وربک لا يؤمنون څه قسم دې چې داخله مؤمنان نشي کې دي ناریک نبی له سلام یو حدیث ویلو ففسر ذکر کلو کنه والذي نفس بيديه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابع لما جئت به استاذه قسم دي مؤمن نشكيده کامل چه ترسو داغه نفس ال هغه خواهش تغدين تابع نه دي چه زه چه زه ته خپل زان اولاد لار مور درس نه خوښ نشم دي مؤمن نشكيده نو تابع ال سي مؤمنه چتا ته د الله دین او د پیغمبر سنت د مور په لاله سروه محبوبي تا ته یو سړی دا چې د پیغمبر سنت باندې کې پله وړدې بلار دې ورته اته و چې د سنت کوما اپاغه عمل کوو نو ستا یقینن جمله محبت دی اګه یو سړی داسه شګنن چې یوته ندی مرګ وروه تویرا ګیر وسه تکنه هغه يرما ته خځه چې مپرې زګیرا دا ځکه خلګ نه خوځې ضربه سکه. پاده پیغمبر او الله نه بخواخه. او زده نه مجبورای. یا د معاشرین مجبورای. یا د مور بلان مجبورای. تبه اله دوز ګرځه د الله حکم په هر چا باندې خوخه محبوبی ها، وز دوست دامت لبن لري. چې ولکه بیا قسم کار دي. ابراهيم عليه السلام خو اګه لار سوار کلی دي کنه. اختیارات اګه ادا الله دوست دي. الله وليو نا باسو خو بل جاداجت نشته خدای غنه بغواړو نو قرانوي ولله ما في السماوات و ما في الارض خاصه اللي علي رسولي باسمان باس مکري اونس په زمکو کې وزروي چې څوک د خلیل په معنا دو کنه شي چې دوست نرسه دی ولې ور کړینو اګه سي د خلق خداخياله کنه چوي دا د الله دوست دی ولید نه زولې دی نو مطلب دا چې بس دلار سوال کړی ټوله اختیارات نو د دې دا, دا, دا مطلب نه دی دا جته دې خبره اقرار وکي چې څار صد الله دې نو بست دلته اوس او ته دا د احکام پابند شې نو الله توست ګرځه وکال الله به كل شيء محيطا دې الله باور وشي باندې راګي روان کې به الهه ما قدرت کې مخ کې بيان وشو الله دو فرا خبر شاي خاص الله له دې دا را مملوک دې مخلوق دې ابيد دې او دلته کې علم ذكر شداغة علم موحيد وداغة قدرت وآخر دواما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قُلِ ٱللَّهُ يُخْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقص وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما دي مقامك وزاحتك تنويرا على ما سبق د صورت پاول کې چکم کې د ذکر شو د زنانو بار کې مدلتا مجید دای زنانو بار کې رخصت ذکر کوي او دا هغه تاسو وځه جواب کوي مخکنه دا ویلو چې کم خلک چاگیس را تیمانانی زنانه دی او دا کوشش کئی دا غی دا حسن و دا مال دا وجه چا دی سرام نکاہ کڑی خدا غی اغا محر نادا کئی چا محر دی او نور حقوق دی او اغا مقام کیویلو چا دی سر بیا نکاح مکوی او دیر تاکیداتو سر ویلو دا حکم چکه لاراګې نو خلقو بالکل بزان باندې داګ زنانه سره نکاح باندې کوو ورس ته بیا ثابته شو اردا جریبینا چیرې داګ زنانه نو رو خلقو سره نکاح وکي نو داغه څنګه حالې او چې خپل نزدو خلقو سره نکاح وکي نو معلومه شوه چې دې د هغه په حساب کې لر حساب دې یو دې خو خدمت کو حق ادا کو نورانو مجید رخصت ذکر کوي چې ټیک دغه شان ته خبره وي او د حق تل فين کیږي دې خیال فاتل شي بیا خو اجازه ته نکاو سره کوي قرانو مجید خداګې نمنه وکول چې تاسو مہر نه ادا کوي حق نه ادا نور چې خیالي ادا نو پنه خو خپل نه نه بالکل رخصت ته ها اور د شانتي رضه ترکه دي جاهليت پاغه قانون باندې پاغه خبرو باندې چې خلکو پابند سر نه ويلې او وي د اسلام خلاب او وي د ظلم خبره ويستف تو نغ فنسا او تپوز که اصطانه او بارد زنانه او که یستفتو نک اصطفتا تپوز تاویده شی فتوه قختل نردیتی مانانو زنانه او بارد زنانه تپوز که تپوز صحابو کلو مومنان و مسلمانانو کلو سکر اغیز و رغم دنی مسائلو چرده بانده صحی طریقه صحیح عملو کلو شی نداری تاسو کې وړل لري خیر او پیدا وا څنګه ډېرې مسلې با ښکارا شوې جواب کوي ولله یوفتيكم فيه او یاذا الله بیان کوي دا واستان په بار د دې کې بیان او وضاحت کوي یوفتيكم فاتوره کوي انه بیان درته کوي استاد راغې د وَمَا يُطَلَيْا عَلَيْكُمْ او, جا أو اغا جای لوستیشی بتاسمانی فِي الْكِتَابِ پَدِهِ کِتَابِ وَمَا اغا یا تُنَا چلوستیشی بتاسمانی فِي الْكِتَابِ پَدِهِ قَرَانِكِ اغا یا تُنَا امتاسو لجواب در کودشی ستاسو در سوال اور در پوس وضاحت و جواب پاگئی کمشتا نو لو اغه جلو استے شه پتہ سو چمخ کې ذکر شو فيت امنه سا او بارا دې مانانو زنانو کې الله دې اغه زنانا لا تؤتونهن جنور کوي تاسو غیته ما کو دې بلهن اغه ما هر چبو کار وشي پرشي دا پارا نو کار ما هر او تاسو باغه کې سستی کوي هغه نار کوي الله تاسو تر هغه باندې حکم کوي اغا یاتنوم چې د صورت پاول کې ذکر شو څوار کې تا نه تاسو تاسو له بیان درک چې حق ادا کوي نو بیا کو زبانه نشتا ودار او تاسو به زار کېږي ان تن کې هون چې تاسو نه کاو کې دي سره وترغبون <coughs> دو معنی دې یا دې فعل خپل څه لږه مقدر ده او اکثر مفسرینو معنی لري دا چهغه عن وترغبون عن ان تنجحونا تفسير دغه معنا کی ابن جرير نور دسرونه معنا بهداشي چتا په بيداری کوي مخ اړوي مینا ورغبتهم نشتا چر دې سره نکاوو کو د دې حق دا کو د لمه هر ور کو نه یو خوان دسه حاله چې نه دې سره سره محبت نه کوي کنه سره دمال یار حسن د وجه مجبوری او دا وایي چر زمو بنه کیرا شنو خوي وترغبون نور ستاسو ali خوږه ني دې مینا سره نشتا او دویم قول چې چه دعون پزیبان دی دو دیس سلفی یا الارش نو بیمانا بزرش و ترقبونا اتاسو مینہ ساتے ان تنکیحو حننا چه تاسو نکاو کے دیسارا پل عم لکی گی مینہ و سردہ چه مینہ ام دا بکار دی چه حق مد آکے گنا نو دا حق ادا کولو خبرہ اولا او مہر والمستادعفین من الولدان او بباره داغی کمزورو که دا ما شمانو ما شمان دی کمزوری دی نو داغی باره که رتوم قرآن حکم که اصل که عبارت دمانا فالحاظت سرد آیاتو نو دات ره یفتیکم فی هن نو باره که تاوستا بیان که او بارا بارا و فيلم استاد عفینا نو استاد عفینو بارکره تو و فی ان تقوموا للیتاما بالعدل او دې بارکره تو چې دې معنا له پاره وترګې پینځه وای او دا حکم کې قران تا استا چودرے تاسو ته چودریګې تاسو له لیتاما بالعدل دې معنا له پاره پینځه په ا دې خیالو ساته کمزوری کنه په معاشرکه ور قرانهم مجید دغه مو مسلمانو ذکر وکړو یو د زناانو چې تاسو دا لیکي چې موږ سره نکاح وکړي یا تاسو دا دی د صحیح نکاح نه مخ اړوي بده مال حسنو ته دې خبرو باندې درځي شهره بل چاله زنه دام خانه دا, دا, دا, دا نو زيره ځان سره وای راټینګې کو چې بل خو انشیتلې انور کېږي با دې دمرا تاسو نشټه اوسر عبدمرزه چې لکا یان د الله سو نو ونځي نوروز نکابو سروک دغه علاج دی ما پس مکه کویو کنه چې ټمال کې بلخوا نه زی د دې کولو چې دا زنه نه دا خیر دې که دی حق تبو بربش دې په خیال کې و چې دې هغه دزله مراد پره شي په وختو سر کې نو قران مجید یو د زنه نو بارې خبرو دو دم د کمزور و محشومانو بارا کی او درهم ده یتیمانانو بارا کی چه دی پا حق بانده نظر کوایر دی خیال ساته کله چد آیا تو د عربو عرب و سرداران و مشران باز رالو نبیل سلام تا ادیر پا تعجب که تپوسکاو ناشناو تخکاری دا چه رمونگ داو ری دلی دی چه تا زنانو لا یتیمانانو او کشران ولوم میراث ورکه او حالن کې میراث داغه چا حق ده چې هغه کا سبا مهنت کول شي دښمن سره مقابله کول شي حق ده اته یتي مانانو دي ورکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بالکل دا حق او یقیني خبره ده دا د الله تعالی طرف نه د ثابت تا مقرره اوسم باز خلق ناشنا اوغنی چرای پایندل دلہ بومویہ سا ورکه ادا خوید په تو په ملک نشتا نیا د اسلام رنگ دی د اسلام ملک دی او د اسلام نشه خوښ نبی کا تو ته هر نمګ دی خو هغه د دینه خارج کاربای چې د دین په یوم حکم باندې عمل کول هغه تا ناشناو سپک کاری او خلاف کاری معاشره بده خراب شو چودره ګټاس و دې تماره د پاره پینساب وما ما دفعلوا من خیرن اغا چ کوي تاسو س نیکي فین الله کان بیہی علیما وسیقن ان الله باغیمه دې پو آ. اخر کې ترغیب ذکر کو حسن سلوک تا حسن حسن معاشرت تا چ جو خلک جون ته روایت سره او خلک جون حلته ریږي چې سړې په وړاندې عملوږي او د ارچه دو خپل خپل حق و خپل خپل زمانده تا پوسو که نو دویمه خبره زرکرکی و این امرائتون کچ روای و زنانه خوافت منبع لها جیرده دو خپل خوانه نو شوزن دو سرکشه نو شوزن دو د نو شوزن دو مانا زکرشه و مخی نو زنانه و پحک که نو یو د زنانه و نو شوزده سرکشه او کې که نو نارنه و دو خوانده نو شوزده کر الحتا کې د نشوز جو دا غریده الهی ته په اړه درې خبره ذکر کړلې چې نه سياتو تا وکړه کله نو ګټه Juda کا کدا غني نو گزار ور د خاون د طرف نه نشوز ده بوګز ده او ډې او چت شوير ده دینه تبيته وسره نه لګي نفرت نو داغیہ علاج زکر کیخا او اعرابا یاد مخ ارو لنا یہ جیسرہ بغض دی یاد مخ لی گولی وطنہ فلا جناح علیہمانشتہ گناب دیدوار باندی ایو صلحہ بینہما صلحہ چی روغو کی دی پاک پل میانس کے روغ سائی ایو صلحہ چی کې کی بزاوط اجازت چکه روح کی په زیاده دي چارواخ نه لګي جګړې فساد کنه واصلو خیر او صلح روغه غړدا ده چنج جګړو د فساد نه اخر کې د ځدايه ورته لاقونه دا صلح والاخر واصلو خیر زګه څکل حالات خرام حرام شيو طلاق او کیا شي نورسته زنانام بیاوي چیرې کومه لک صبر کړو ما هم تل واره او سلام ستو ما چ داونس ته لکه نوران وی وصلح وخير صلح بهرحل خدا غره د جگړې د جدایې ده پریشانېنه او حضرت الانفص الشحه او حاضر کله شي دې نفسونو تبخل بس پتر د دارجه دې نفس کې حرس دې بخله نو ازل مصلد اشوا چداخ مشروط روغاله کنه وله ال تکی يرد پکې دخاون سره کې شي کوي بغس کوي مخاړي مشروط وروغ نوذاب علی کېږي اي يصلحا بينهما صلحا صلحن کې راغلي مفسر می دا تنويع د پارو ده داسه صلح اورو غره ته ادي قسم چې هغه په خاص شرطونو سره او شرطونه داسې چې د شريعت خلاف نه وي کله داسي چې د شريعت خلاف شرطونه نه شي منلی تکه روان خو ته وو چې ټیک دغه وتا زرا صلح او روغ او کمر تعلقات به صحیح خدا به چېستا خور د بل نه غبن مزر فنې که کی راځي نه کوله شریعت د حکم خلاف خبره او کاره خبره شه د نقصان خبره نو چې په شرعي شرعیت باندې پورې نو صلح حدیوکي ځکه صلحونه خاطدا او خاص پروغاله دا غه شاندې خلق نه بولې چه دیوژنانہ چې طلاق ولا ورکل شو محکوم دا خبره شو او دغې زوی لوشو دې کو او چې به مور رضا کوم نو تعالی واست کوړه دا تاسو نه که چا په متعلقه دا طلاق ورکل شو دی. نو دا غې حلاله کوم نه ده شوی او بیت رضیا قراوله دا ولې پکې بل نقصان وک چې سر په دې وجته وي چې رمدړې رته رښویلا بدهونه جايس کی ہوګه داغه <تصال> تحقيق جازره او چیرغه یا یو طلاق وکې شو یا دوه وکې شو نه کې تازه کړو او دا غنښتہ صرف پاتله هه پروګه نه نه دین مسائل لږه غنښه بندولې او صلحو خیر دزې کې داری طریقه دالا چې دا زنه نه بولګي نو خوان به خوشاله او رضا کی پس چې داخپل مہر نه وتسلګی سا نیمه یا ټول دا <متصال> پریزی <متصال> چې بس دا ستائش نو اغاوه په خوشحاله شه رضا باشه نو بیا اتکتا یاد آسه اوشو چه ده سرده دوزه خوزه بی دوزه نانه بی اداو لکه داو پا ده پویدا چه خان نو ده بل محبت ساتی نو ده ورطاوه چه گورا زده لا اخپلا خرچکا موما خیر ده چه تا موال جامعه کې مکال کیاسه که نو ماخ لرالا نور خرچ دراکو نو مراکوه یا ن همیرا کوا نو دغشان یا محر پری خودل یا نور چرا دی کم حقوق دی نو پاگئی کمیوکی ما بیت و تا پریزی شپاور کی بلی زنان اللہ نو خوان پر خوش شو رضا شو او داد اغپو نکاکی پاتیلا دا پا دی پوئی گی چو دی ما نو پریزی کنا نو رضا کو خوش آلشو په کار دی چوشی دیزی که دا که مسئله زکر کی و احضر دل انفس الشر چې نفسونکي بخل راغله <coughs> نو ځنانه دا سوقلنو اړې به خوشاله شي رضا به شي نو رضيبه کور روح شي بیا دې کې دوه خبرې یود <coughs> دو زنانه مستقلی حق لري چې هغه ما هر دي نو هغه خو جواز له وبا وره کنو بیا بیا مطالبه نشي کوله او نور حقوق چې دې ما پکړو برې خو نو کتو بار راغې مطالبه کین نو بیا کول شي اکا دا خرج خبر اشرا نو نو دا اغای حق او ماهر دا اغا خو بیا بیا نشکیلی پسا خود ای ماب کم وی این تحسینو تاسو احسان کوای نیکی کوای و تتاقو ازان بچ کوای چې د دوست نتاسو اوه چریو بل سرپا نیکی کو حق بادا کوا خیال بساتو و تتاقو ازان بچ کوای دا جگلو ادا خب کانونو نا ادا معمولی خبر فین الله کان دم عاملون خبیر واس یقینن الله سوف عمل بان خبر دار دی نو دې خبره وبکه ډو اجت ناراضي ا چا نه نه بکه نیمه حاله رول ماپ کيو دې خبره به ضرورت نه زموږ ک تاسو کور د وخت سم کو ته حسنو فین ته حسنو چني کیم شورو کله وبصر احسان کوي خیر خیر ک کوي تاسو بچ کوي دې په ساده نو کور باروګ دي ده کې ذکر که اشح بخل تا ویل شيخه نو کور یو بخله یو فحشاو وخت ذکر کړو او یو شوح دی هر دریوالو ما نه بخله فحشاق په معنی نور مستقبله به بخله اطلاق کیږي نو معنی دارم چې بخل کو معلوم سي زد مال نه لا دا ذهنها اواز تلکنه چه که زمال خرج کوم کنه بیابس کومه دا خو دا ذه بخلشه او فحشا چه هو دا اگا بخل تووی چې اگا پس صداقات و پس په تون و پده زخیر پا کارونو کیو سڑی بخل که چه نه لگی نگه تا فحشاوی پلی اگر نکار کار ری چه پا دن دون نور به کیو لگی او شوح اگا بخل چه اگه سر خیرس و میدردو اشوحو بخلو ما حیرسن دا داسې بخل چېپهغې کې خیررسمي ا دا مقام دی که نو نفسونه کې بخل شتا او دا بخل بماتول ماطول غواړی که نه کې بخلی غې مات کې او داسسه خاو کې پ خپلو خاوندانو چ کورې رو شو که خاوندانو کې ش دی بخلله خیررس دی کله چې نانوله معلوور کې خوشحاله کې او بیا بروغ موټي دا څه جګړې په ساده تو خپګان نشرازنه اکثر دا بدر وزرا دي او هر مهله سنشت ما خان له سنشت خشا کې نشتا مسائلانه نشتا هم ازارون چه تو روز کله نه پدی باندې هغه 350 غوسه شي نه بس جګړې جوړې شو قروان شي نو دا زنا نه ته دغه څنګه څنګه بانک په پته شي وی جمع کین روان لته د ټوټه جمع کړي نو کدارین دې خاوند له سوار کړل دې کو نو کور په لغېږي نداوله بوخل کې چکو ری بزانوان کړل اوړ کړل ايو تا وای ابل تا وای چ دې داسره دې آ وسره اړو مخ کارا کوا خو پرده بزانو واچو دغه طریقو کې قران جوړ ته وخوا له نو کور وره اوږمور شي ولا ن تاسطو او تاسو چرتا قد نشیلرلی ايل دعدلو بین النساء چتاسو انصابو کې په مينه ولو حرزتم اگر جتاسو حرز کوي مینه کوي تزنه ناو ګنې وکړي اول حق نشه دا کوله انت عدلو چتاسو راګي مېن سکه انصابو کې پجام کې په خرڅکا نو قران وی چرونه شه کوي ولن یو یو جواب ذکر کړي چې فلا تاقت نشي لري نو داغه پاکه امور کي د تاسو لري اختيار نه بهر دي په چکه کوم امور تاسو په اختيار کې دنه دنه دي نو پاغي غواملو کې داغه خیال وساته لقداش فلا تميلو فستاسو ميلان مکه كل الميلي طول ميلانو يا ويته فتدروا جبر د تاسو اغبل مظلومه كلمه علقه بشاند وسولند دا داغه اصل پیدا کېده چو قران وی لانت است تاسو چرن طاقت نشه لرلي چې ان صاحب وکي او پاول کې ویلو وين خفتم الله توڅه توفيلي ادمه کتا سو يري کې چې ان نشه کولې يتي معنا نو بنا نو باركي ااو بي ویلو وين خفتم الله تعادلوا فواحدا نشه کولې يري که نو بیا یې وسره وك نه کا نو غنو سره وکړه پر سالور پوری اجازه وکړه نو هو اجازه وکړه اول خدای دا کی وې تاسو سره طاقت نشیلرلې دین صاحب نشي وسلې د اوسه طاقت نشیلرلې نو وه ته اجازت سره کو چې سالور و درې و دوا نو جواب درې چې دنت کې چې دا خبره کوي چتاو طاقت نشیلرلې نو دا خبرو کوي چې هغه دړې به اختیار دي لکه دړم محبت شو مینا رغبت شو څه راځي چې په اوس نبی اسلام بمثال کوي چې الله څنګه راځي ته مافي وکړي چې زما اختیار نه بار خبره شي چې ارشاد الله ان حاضر ما زیاته مين نه دا زما خپل اختیار کار نه دی رزلټ آغې ا دی اول تک چې ویلو اختیار خبر او چې تاسو قدم رکول شئ کنه چې حق او ساته او تاسو وکړي نو کوم چې تاسو امور اختیاري وي نو پاره کې لري اګم چې استادو اختيار نه بار خبر نه غوا تاسو نشئ کولې هو نيوليبا باغې د استادو اختياري ولات مي لو کل الميله استادو ميلان مکه و ټول ميلان يويتا پتہ ضروا جبري زې تاسو غبل اشاره هغه مظلومه تر كلم علقه بشاند زولنده لا هي متلقه ولات زوج ن متلقه نه چې طلاق ورکړ شي وي او نه خاونو ال اتميانسکي زولندره نظمکه له اسمان ترمیانځ نودا ته باندې کوي دا ډیر لوی ګناه ده د دې وجهه مفسرین ذکر کوي چې او څلې په دې په اوښو چې درځه دې زنه نه حق نشمدا نو اگې باندې د اسلام نه دې پکار چې ځکه په نکاح کې ساتلیو حق نه ادا کړي باید لازم نه چې دې په او صحیح طریقه سره هغه پکار شاله باندې اگې لا تعالی پوره کړي او ادا کړي نو هغه ببل زنه اگېلوم پکار دي چا مخا مخا پاوي کورنر وایني چې نه طلاق بولا نه ورکه ها جوز نه کیږي کنه لو حالې اداده کی او بل خو اترغيباتو خاونتا چې ساتا نبی عليه السلام ویلو من کانت له امره اتانه فمال الیها فلا طمال الی احداهما جاء یوم القیامه واحد الشقین او کما قال نبی صلی الله علیه وسلم سوچ چداغه دعا خذری هغه ټول ميلان یویتو کو ابل در شان د باتیں وا نو د قیامت کې رازي نو د بدن داینی مېسر وغور سیدلی پنین بدن برارواني د سزا نو قال ان وی فلا تميلو ميلان وین تصلیحو اجرتا سو اصلاح کوې وتتقو اذن بچ کوې دا غلط خلاف نه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً کې زمونږ استاد دی وخت سره په دې معاشره کې څه تعلیم دی هغه د دې معاشره کې ډېر مسلمانان شته چې لري زنانې د دعا یاد لري پورې نو أغیلہ بګارداري چې د ټولو زنانو حق او سات او خیال و او ساتي بجامه کې کم جذاګت اختیار د لاندې دل خبرې نو هغه کې باندې نیولې ها ته دا ظلم محبت چاته رضایتي نو باګه دین دینی دیوله نو تعلیم هغه خلق لري چې ری تاسو نکي هغه ځوکه څه کې چې وسړي دا هغه یې وې ځان نه تاسو نکي کنه داګه د خرج خوراک او داګه د حقوق دا هم ډېر د تاسو صد ظلم خبره او هغه خپل شهوت راینین هغه بار ګرځیو چې تاسو زناګانو کې چتنارین اور زره بدفعالی کول سره په دې باندې خپل وخت پاس کی نو دا غړې مردود انسان دی او مترود انسان دی له معاشره 5000 کی چې دا څخه نو دې قانون ذکر کو چې په دې کور را دیږي ها کبي بالکل نه کیدا و اي تفرقا کژره جدا کېدل دا د واړه يغني الله من ساعته نو پره کا باقی به پروا باد وكه الله او مستغني بکه بے پروا بکیا اللہ او د خپل پراخینه خاون په خپل ځای پرا کمل ارزقم می ربلو دبو کی ا زنانه تبا بلځه کې رشتہ ملو شی به حل دارجه د دایره شيخه پر ځای د دې چې سارا جنګه زونه نه کور کې نستینه بلار کرا عمر په دې کې تیر شه دښمنۍ پساجاتا او جګړي خب قانوني نولے د اسلام خلاف کته ته غو حل کول ری چداه شانت کاری کنه او نته کور تر ده نه زنان او زنان نه په حق کاني نوخه خبر دارشه ته طلاق ور کېو جدای راش دا د قران قانون ده ول قران باندې مني څوک دا کو پنن مسلمان دي خلق جوړه کړل سمر حق قانون نه په کورنو قرانو کې دا شانت پکل نو باندې نو صحيح ال چې بس جدا کا وکانه الله واسعا حكیما دې الله بارا حق قدرت او فضل والا احکمتن والا مطلب دا شه چستا یو زنا نظر رشتہ وا نو دا اسلام بوصول باندې نو جسوند نه قادر اسلام بوصول نو چته دغه حق نشه دا کوله نبی اچ د اسلام بوصول کنه پتا خرصه کنه دا قران مجید زکه دا وایخه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاصه علی العرس چې پاس باندې کې دا غصه پاس باندې کوکین ولقد وصینا الذین او یقینا حکم ګلونه هغه خلکو ته او تل کتابا جوړ کړل من قبل کومه کې استادونه او یا کوم او تاسو ته دا حکم نه خاص کر ان اتکل الله چې یو ريګه دالانه الله تاسو ته کوم قوانين ذکر کړی دي هغه عمل او اطاعت کوم دا الله نه یالره وین دفرو ګر تاسو کوفر کوي فین لله ما فی السماوات او ما فی الارض پس یقینا اللہ دفا رضی آغاز و جباس مانونو کی آغاز و جباس مکو کی وکان اللہ غنیا حمیدا ادی اللہ بینیازا استعیل شوی حمیدا استعیل شوی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لگ دی آغاز و جباس مانونو کی آغاز و جباس مکو کی دری صلی ادا جملہ ذکرکلا نگور پاول کې دالال د قدرت اور هغه طرف نشه کومزه قرازداری پر اخه ته اشاره ده انساناته ویلو مخيب نو وللله ما فی السماوات و ما فی الارض سمرا و ساعت د الله د ورشه او د قدرت